Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Badan kasih Rantai Ibanu barakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yarda Ashadu la inahe Wa Ashadu anna Muhammad Rasulullah al-Masali ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kita lanjutkan di halaman 47 Lanjutkan pembahasan Al-Mu'r-baqa bil-hurufi Setelah sebelumnya membahas ismu sana atau isim yang bermakna dua kita lanjutkan sanian jamul mudzakkaris salimu ya yang kedua adalah jama mudzakkar salim ya sanna bis salimu li annahu yuslimu mufradi mufraduhu min at taghayyuri inda jamilihi ai ya ya ya buka, ya, ya buka ala halatihi Al-Ashriati wa inna ma yuzadu alaihi wa yuzadu alaihi wa wa wa win wa nunin wa noonin, wa win wa nunin awya in wa nunin in dalam jami fiyukalu fi jami muslimun muslimuna fi halat al-rafi' wa muslimina fi halat al-nasbi wal-jari'. Ya dinamakan Salim jamah muda Salim Salim selamat karena bentuk mufradnya itu selamat dari perubahan pada bentuk jamaknya maksudnya adalah ya bentuk mufrad bentuk jamaknya itu tetap dalam keadaan asli sebagaimana mufradnya namun bedanya ditambahkan huruf wau dan nun atau ya dan nun pada bentuk jamaknya maka dikatakan untuk membuat jama' muslimun, itu menjadi muslimuna fi halatirrafi dalam posisi marfu' Ya, wa muslimina dan muslimina Ketika kita menjadikan bentuk jama' muslimun pada kondisi mansub dan jir Ditambahkan ya, muslimina, ya dan nun Ta'rifuhu definisinya huwa madala ala aksaro' Ya, min isni ni bizia dati wawin wanunin awya in wanunin ala mufradihi Itu isim yang menunjukkan makna lebih dari dua laki-laki Yang membuatnya itu dengan menambahkan huruf waw dan nun Itu yang model pertama Atau ya dan nun pada model kedua Ya, penambahan itu pada bentuk mufradnya Ya Wahha, sini ada catatan kaki nomor dua. Wahha, Rihziah datu tu gini. Anil Itiani, Bima Wilatfi, Wadakri Ril Ismi, Fabadalan, dan Annuqal. Dan tambahan ini, ya, sebagai bentuk ya dari uh, Waw atof yang diulang isimnya sebagai ganti pada kalimat jazaidun, wazaidun, wazaidun. Telah datang Zaid. Dan Zaid Dan Zaid Maka dikatakan Ja'azzaiduna <mulia> Maka Ya daripada Ja'azzaidun Wazzaidun Wazzaidun Sampai tiga kali Maka Lebih singkat dibuat Jamah Muzakar Salim Yaitu Ja'azzaiduna <mulia> Telah datang Zaid-Zaid Atau Banyak Zaid Hukmuhu <mulia> Eh misaluhu Contohnya Dari Jamah Muzakar Salim Disini ada Al-Mu'minuna Wal-Mu'mininah laki-laki beriman az-zayduna az-zaydina uh, banyak zayd ya, az-zayduna was-sadiquna was-sadiqina ya, para lelaki yang jujur itu diantara contoh-contoh jamaah mudrakar salim hukmuhu bagaimana hukumnya dalam iqraf yurfa'u bilwawi marfu dengan tanda wawu Wajun sobu wajeru bilya i nasub dan majrur dengan tanda ya, ya karena memang kita sedang membahas isim yang mukrof atau yang bisa diiraf dengan tanda huruf. Jadi jam mudakar salim itu marfu dengan huruf Wawu dan mansub dan jer dengan huruf ya. Pemisalu jam ilmudakar salimi al marfu'i. Pemisalan contoh jam mudakar salim tidak pada kondisi marfu, sebagaimana firman Allah, Allah Taala, ya, di surat al-Mu'minun, ya, dalam surat surat fi surat al-Mu'minin, dalam surat al-Mu'minun, al ayati yang pertama, Qad lah al-Mu'minuna, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Fal-Mu'minuna maka kata al-Mu'minuna adalah jamumodah karen Salimun marfuun. Adalah jama mudhakar salim Iqrabnya marfu Liannahu fa'ilun Karena dia sebagai fa'il atau pelaku wa Wa'alamatu rafi'hi al-wawu Ni'abatan al-nidhammati Dan tanda marfu'nya adalah wawu Sebagai ganti tanda dummah Wa misal ujam il salimi al-mansubi Pemisalan contoh Jama mudhakar salim yang mansub Sebagaimana firman Allah taala qauluhu taala fi suratil baqarah min al ayat 223 wa basyiril mu'minin dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman fal mu'minina maka kata al mu'minina adalah jammuzakirin salimun mansubun Jama mudhakar salim ikrobnya mansub Lianna hu mafulun bih Kerana dia objek Wa alamatunas bihi al-ya'u niyabatan anil fathati Kerana dan tanda mansubnya adalah huruf ya Sebagai ganti tanda fathah Pemisalu jam'il mudhakar salimi al-majruri Dan pemisalan Jemaah mudah kersalin pada kondisi majurur koluhut Allah, sebagaimana firman Allah Taala di surat Al -fath, dalam surat Al Fatihah. Allah berfirman, رَدِيَ اللَّهُ عَنِ الرَّدِيَ اللَّهُ Allah ya meridoi ya Allah ridho atas orang-orang ya, yang beriman fal mu'minina maka kata al mu'minina jamu mudzakkarin salimun majrurun ya al mu'minina adalah jamak mudzakkar salim i'rabnya majrur li annahu ya subi ka bi harfi wa alamatu jarrihi al ya'u niabatan anil kasrati ya Lia Nahu Subi Ko Bihar Fejarin Wala Ma Tujarih Alia Unia Batan Anil Ya karena dia didahului oleh huruf J, yaitu An dan tanda majurunya adalah Ya sebagai ganti tanda kasrah Kita lihat catatan kaki di bawah Fa Faidun Batan Bihatun yang pertama la Yujma Ujang Ulmalak Karisalimu Ilal Asma Al. Adailat Ad al al ala al akalai ya, mina zukuri, fala yukol. Jadi jamaah muzakkar salim itu tidaklah menjadi jamaah kecuali bagi isim isim ya yang menunjukkan ya atas laki-laki yang berakal menunjukkan makna laki-laki yang berakal maka tidak dikatakan nasah tun almutazawijina aku menasihatkan kepada perempuan-perempuan yang telah menikah ya dan juga tidak dikatakan pada kalimat wa fa'tu alkitaba almau du'i almau du'ina Ya, aku meninggikan kitab Ya, pada Tempat-tempat, gitu Ya, jadi tidak dikatakan seperti itu Bal yukol, namun yang benar adalah An-nisa'u al-mutazawijatu Ya, perempuan-perempuan yang menikah Jadi, bukan an Seperti contoh nasoh An-nisa'a al-mutazawijina Jadi, bukan al-mutazawijina menggunakan jamak mudzakkar salim karena al itu niatnya itu sebagai sifat bagi an-nisa namun karena an-nisa itu tidak laki-laki walaupun dia berakal maka tidak bisa menggunakan jamak mudzakkar salim maka yang benar an-nisau al-mutajawwijatu maka kalimat yang benar adalah nashatu an-nisaa al-mutajawwijat Aku mana perempuan-perempuan yang sudah menikah. Contoh yang lain tadi Rofak tu alkitab almauduina itu salah. Yang benar adalah alkitabu almauduatu. Ya aku meninggikan, aku mengangkat kitab. Ke, ya, mau apa? Aku mengangkat kitab. Sebenarnya mungkin lebih tepat ya aku membahas suatu bab ya atau kitab itu bab al-maudu itu isu atau pokok objektif ya maka yang benar adalah rafa'tu al-kitaba al-maudu'ata jadi aku ya mengangkat sebuah pokok permasalahan gitu ya kitab ya kitab itu bab Ya bisa Suatu yang dibahas Al-Mawdu itu Isu Bisa Tema Dan lainnya Ya maka Yang benar itu Jadi Jamah Muzakar Salim Itu digunakan Untuk Laki-laki Yang menunjukkan makna Laki-laki Dan berakal Yang kedua Laisamin jam Il-Muzakar Salimi Dan bukan termasuk Jamah Muzakar Salim Itu contoh kata Syayatina Syaiton Syaiton masakin ya orang-orang miskin wa innahuma min jam'it taksir karena sungguhnya keduanya itu adalah jama' taksir walaupun seolah-olah diakhir ya dan nun diakhirnya seperti jama mudzakkar salim li anna nunahuma asliyatan liwujudiha fil mufrad karena huruf nun pada kedua kata tersebut adalah huruf nun yang asli yang berada atau nampak Ya yang nampak Pada bentuk mufratnya Yaitu syautanu Atau miskinu Syautan dan orang miskin Wanunu Wanunu jam il mudakkar Salimi La takunu ila zaidatan maftuhatan sedangkan nun pada jamak mudzakkar salim ya tidak boleh tidak maka nun itu adalah nun tambahan yang diharokati fathah qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala dalam surat At-Taubah ayat 60 innas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha sesungguhnya zakat-zakat itu bagi fakir miskin bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan pengurus-pengurus zakat ya sodakot ya. delfukoro iwal masakin masa masakin di sini adalah Jama Taksir gitu ya bukan Jama Mu Salim ya karena nunnya itu di sana masakin adalah nun yang asli Selanjutnya silakan dikerjakan tamrin halaman 48 tamarin. Yang pertama istakhrij jama'al muzakkar salimah wabayyana huk mahu min qawlihi ta'ala. Keluarkanlah bentuk jama'al muzakkar salim dan jelaskan hukumnya dari firman Allah ta'ala fawaylulil musallin allalhinahum an salatihim sahun Al-lazhinahum yura'una Wa yamna'una maun Silahkan dikeluarkan mana Jam al -mudakar salimnya Dan jelaskan hukumnya Ya Maksudnya Iropnya apa Yang kedua ya Ijma' ya, Al-Kalimatil Atiyatijam Al-Muzaqarah saliman Abidun Muhammadun Sadikun Jadikanlah kata-kata Abidun Muhammadun Sadiqun menjadi ke bentuk jamak mudzakkar salimnya. Yang ketiga, da'ala mata ceklis ama jam il mudzakkar salim wa lamata silang ama ghairihi ma bayanis sababi. Letakkanlah tanda ceklis ya di depan jamak mudzakkar salim. Dan tanda silang di depan yang selainnya maaf bayarnya sebab sertakan alasannya ya yang keempat arib kaulu kaulahu taala irablah firman Allah taala ya frouhulmu silakan dikerjakan dengan materi sebagaimana uh, pada rekaman ini. Semoga bermanfaat. Subhanahuwataala. Wa bihamdika. AshAllahillah. Illa Anta. Istaghfiruka wa atubu ilaiq. Salamualaikum. Arahmatu Allahi wa barakatuh.